محطم محطم محطم مولانا زین اللہ صحیب دور ای تفسیر قرآن دا ایک سو پچیس نمبر کیسر جبہ مسجد امیر مویع مالا خاتک سال در کی و ستمبر دوزارات کی شہر دا دی دمیلائی دو پتہ ایسا تایی اشاہ دی دو سنت کیسر این سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس افدر احمان پلازا نیز دی مین چوک جنگیرار اور صحابی پروپریٹر انور شیر توحید موبایل نمبر زیرو اے اوتریل المؤمنین و المؤمنات دغه پارا ته داخل او زنانہ جنۃ نوتہ کی بېږي به الحمدیر او نور د عین نورنا خالدین فیہ دی او او لربکی د دینہ بدید دی او داپ نذ الله او زرا عظیمه کامیابی لوی دین او یعذب المنافقین و المنافقات اور مک کی صورت کنا مؤمنانو منافقانو حاضر کی شو دل تبیا بیانای او دي بدل دی بدل دی خوند جدا دی جدا جدا مذارا پکی ویعذب المنافقین اعذاب ورکی اللہ منافقانو نارینا و زنانو تا مشرکانو نارینا و زنانو تا ازوانین باللہ ازوانت سوء چگمانون کئی فاللہ ناکارا گمانون علیم دائرت سوء پدیدی مسیبتون ناکارا ورہ منافق تخیری دی خواه پا منافق دینا کارا مصیبتو نئیو او منافق بطول امر مصیبتو نو کی گیریم و غضب اللہ و علیم عضب کڑے اللہ پا دی منافقانو او پلانت کڑی دوی و عدل اوم او تیار کڑی دی دوی دا پار جہنم و ساعت مسوی را او دیر بزید ورگرد دی دو دا دی دی دی وللہی جنود السماوات والارض او خاص اللہ لرا لخکر دا اسمانو دزمکو مکان الله عزيزا حكيما دي الله زور اورو حکمتونو ال ذات انا ارسلنا کا اس صداقت الرسول ذکر کيا انا ارسلنا کا شاهدا يكنن تل گلي مونگا اي نبي عليه السلام شاهدا بيان کو ان کي خلقتا ومبشر ان ذير اور ک ان کي ونذيرا ایمان دولی په لاو فرسول د الله وتعذرو وامدادو کی د پیغمبرو وتوقیرو عزتو کی د پیغمبرو دا علم عزتو کی د پیغمبرو عزتو کی دا جمایر الله تم راضی دي پیغمبر تم راضی دي توقیر د الله زاره دا الله دنم عزتو کلی شي د پیغمبر توقیر داري چی پیغمبر لي سلام ته پیام محمد ترا आवाज اون دا پیغمبر علی السلام د سنت او احترام وکي پیغمبر علی السلام باندې درود شریف ويا وتسبیحو پاکی بیان د الله بکره تاوا سویلا سبایو بی گای یا تو سبیحو که ذمیر پیغمبر ته راضی شي که تاو د پیغمبر پاکیو آئے چې پیغمبر د ګراونو پاک دی ان اللذینا یبایعونکا ان اللذینا یقیننا کتنا ی باید یونه کا په ایات ک شاره د بیاریانته یکین اکانه ی باید یونه کا چې بیایت کوی تا سره ا بیا سلام صورتت کې رست داحت را روان دے اے نبی علیہ خلق تاثر انما اللہ دی ا بیایر سلام کوم خلک تا سره بیاات کوی انما ی باید یون الله بیت کې د الله سره د الله ف د الله لاس د الله الله دا زمونږه صري ته تفسيره او زمونږه استادونه سمج نه بالاتهره دا متشابهاتونه دي کما یلیکو بشانی هی ید الله فوقای دیما نو که زمونږه درېدا لال لازمي د جسمیت ثابتو چې لازمي چای اگره پاره هو جسمي او دا لات خو دې دې پوره دي خو ته بل سيستانه محدود شو دا الله ذات لا محدود دي نو احنا احناب هغه د ید معنا کړي او پقوت د الله عطا یَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَدَا اللّٰهُ خَاتِم الذات خاص رحمتو لکه تھړې چی چا سره امداد کړم په الله سبحانه کې دا الله هغه طاقت دي سره دی دا الله امداد دي سره دی او کړه یَد نَمُگ یَد واغلو نبياکہ ما یلی کو بشانی هی څنګه الله الذات سره خای او هغه څنګه دی بلا تمثيل او بلا كيف یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدیم امداد الله دا دی دا الله سونو دا یا اللہ ازدار اللہ رضی اللہ سنو دا فاسده فمن نکسا چاچی مات کو دا بیتا لیکنن و بال دا مات دوئے پدھا فمن اوفا چاچی پورا والی وکو فاغسا آہ دا علیه اللہ چفا اے وادکڑ دا اللہ سرا و سیؤتیه اجرا عظیما زردی چی اللہ بغر کلو اجرا سیقولو لک المخلفونا چکم روز خلک خلق پاتی شیو دا سفارنا په ده هاتو کې باندې واله کې سې یقولو لکل مخلفونا زردي چويي با تا پاتې کري شي ور باندې واله نا زکه منافقانو کې باندې واله دې نو نبيي به را منافقان وي چې موږ ته تاسو نه وتلي دا باندې واله شغلتنا اموالنا مونږه نه مشغول کېږي خپل مالونو او خپل اولاد مونږه چې مال او دا نه وي علي کولو ځکه تا سر لانوړو پ لنا اونله بخ وواړه یا کولوونه دا منافکانو پهجب چې پ ل کې نه یا پهجب یو سپړه بلسا دلستونی ماریو ډیر خطرناکی نبی علیہ السلام السلامونه جړ للو او مع څونه جلو ل د منافکانو الزامونه منافکان لګي پرافګډې منافکان لګ کول به عملی کو لکوم من اللهی شيته ورته ووایهڅوک بهفتیارموندی تاسو ل سو با کی تاسو لرا لاللہ دا عذاب نه چیزا کہ را دو کہ اللہ تاسو لدہ زرر یا را دو کہ اللہ تاسو لدہ نفے بلکہ دے اللہ پاسش تاسو کہوے خبردار ذات بلزو نمتم بلکہ گمان کاو تاسو اللہ ین قدب الرسول ادھے منافقان ادا خیالو کدا پہ اغمبر لڑو دی بالتا بس جہاد کی ملشیو بیا برا نشیخا ادھے منافقان ادا خیالو بلزننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون بل غمانكم تاسو منافقان تي چره با واپس راو نګر دي رسول او مؤمنانو الا اهليم خپل بال بچتا بدا هسکلا وذ ي نذالک فی قلوبکم هیسا شهودا کار پزونو تاسو کې وذننتم ظننتم غمان کا تاسو غمان نه کارا ظننتم چې الله دې رسول او مؤمنانو سره دې انداد باندې کوي زکه چې دا دین باطل دی وکنتم قوم مبورا وکنتم قوم مبورا بور جمع د بایر ده بور بور جمع د بایر ده بایر اغاسی توي چې خراب شي اس پیدا ادا خیر پکيني وکنتم ثغرا ماذره تاسو وې هغه کوما تباكيدن کې كنتم پختله معنا دې یعنی د دې نه تاسو بیکار او شریعانوي اے مون اپکانو تاسو خټه کې اشاره غلې شوې ده یا دویم دا, دا کونتم پمانا دسورتوم سرا تاسو شله قومم بورا او قوم بیکارا او ملم يومن بالله ورسوله چا چی مان دو نړو پا لاو پر رسول الله فانا اعتدنا للكافرين سيره ممتیار کلے کافران اللہ اور بلکلیشنے وللہ ملک سما واتی او ذکر دا توحید کئی او مقصد پاکی ترغیب دے چیدی دا خلک د منافقت نه توبو باسی تکا تولی احسیارات کو یوازی دا اللہ چلی گی اولی دو رنگی کوئے دو رنگی چوڑ دو یک رنگ ہو سر مو یا سنگ ہو جا وللہ ملک سما واتی خواست دا اللہ پا اختیار کی باشی راس مانونو دزمکو بغن کئی چالچو غواری سزاور کئی چالچو غواری او دی اللہ با ان کے رام کونکے سات سا یقول المخلفون زردی چوائی با پاتی کلی شیوی کسان ازان تولکتم سکلتا زراوانی غنیمتونو تا لتا حضورا چه حاصل کے دیل را چه دا کم خلق پاتی شیوی دی دا منافقان نو چیکره دا مومنان غنیمتونو حصول لپاره وردی یبو ضروری مونږم پرې ده ناتاب یو کوم چې مونږ تاسو لرچو چې مونږ تم سمې لو شي کنه یریدونا دی, دی واڑی چې بدل کی کلمات الله تو ورتو یا منافق تو ہے لن تت لن تتبعونا هرګز مون سره مزه ها کذالکم دارنگ به احساسو قال الله ویل ولم مخنا فسيقولون چې توته تو مون سره مزه منافقا دی بسوي بل تاسو دونه تا موږ سره حسد کوي نو تا موږ سره حسد کوي د حسد معنی تمنا کول د زوال د نیامت الہیه چې بل چا باندې شيوي چې باندې الله یو نیامت کړې ته یې دغه نیامت او دا ماته راکري شي پلانکی تر میغر خپل لاندې تر گاډې دی لاندې کور دی د پلان کې مال دی د پلان کې دی ته چې دا, دا ربه دا حسد دی او حسد سره ن.. نیکه ده چې سوځي لکه څنګه یو وړې پتري سلیو ورتيخه حسد نیکه بالکل نپری دی او حتا دا انسان فلم کومي دی غریب دا شکل جهبد رنگي پس سيقولون زرده اج ديبي او ادا گناي کبيره را او بل تاسودوننا بلک تاسمون سراح تټکا وي بلک دي پوي جي نا مگر لگا قلتو ايا للمخلفينا اپاتكلي شو تا د باندو علاونا ستدعونا الى قوم من اولي باث شديد تو ورته تور ته وایا چور تاسو براو ختلی شو چې جنگ را روانه خپ مزبوت سره بیا باغی کې راځو لږ ټکنا ادي بتاس نه دا وخت کې پته دي دا وخت بیا باندې کې کا کل المخلفینا تو آیا پات کې شی وکاستان تا د باندواله نا تاسو دعوا نه جذب چې تاسو بارو بدل شي تاسو ډیر غټ خلکې تاسو موږ دی وروخه سر مقابل نه کومه تا تا تاسو ورو مو مقابلې فارموږه تاسو موږ مضبوط کوم تر اغړلو او پای متا تاسو الله پاک در کی ستو دعونا زردہ کی تاسو براؤ کو اختلیش او قوم سخت تا تو قاتلونام تاسو بیتر جنگ کوئی او یوسلمون او نزدیر کیا و اسلام رو لی و انتو نو که تاسو خبرو من لا دربکی اللہ تاسو لعجر حیستا و انتا تولو کرو گردانی موکا لکا سنگ چی مکڑوا مقید دینا یعذب کم عذابا علیما عذاب در کی الله عذاب در ناک او د دې آیات کې حکم د معذورینو ذکر کییا چې کم معذور دی لیس علی الاعمى حرج نښت په نبی نه کم سره نه بینا دی او ګور په دې معذورینو کې دو بینا ذکر کړ راولي نابینې زکه ذکر کړ شیخ قتال کې اول د نظر ډېر ضرورت ښه ډې جihad تدی اول بر نظر زیاد ضرورت راپیه او بیاور ور پتی د خفوس سلامتیا ضرورت دی نو نبه ور پتی د دیو نمبر کې غ ذکر کړه الله پاک وایي کې پړون باندي پګړ باندي پهشل باندې ګونانی ته جهاد ته لړن شي خدا مطلب یې نه دی الله درته تعالی تعب نه کینی له پدکه حکم کې دی ماذور دی او صحابه کرام بیا هم له باوجود ماذور کیره عمر بن جموح رضی الله تعالی او په خپو نه ماذور دي شان او هغه یې زم جہاد تا بي بي ور دانو چې ارتخم معذور یو پادشه و زموږ به توکي و زموږ به چاله پادشه و دا چل له هغه چل بي بي تی تا تا ګورو ټو تا ګورا دا چې غیرت یو دا ور دی راځي تله جل الله په لار کې زما نن امته لیدي هغه ام بیا شهیدان شوی دی عمر بن جمهور رضی الله تعالی عنہ هغه بیا شید شوی دی او خو ته دوی زمام دا ارزو راځي پر ګړه ګړه خو بجانتي ګرځم ها هغه بیا په معذور دی او شهید شوی دی اخذی گردی لاشونو شنو کې ګوري خپل بچي خپل خاون ته کې ګوري دغه صحابه کرامو لیسا علال اامه حرجن نشتا پړوندانې ګنا ولا علال اارج حرجو او نه په ګربان او نه مریض بان دي ګنا وميت الا الله ورسولا چا چې تابعداریو کړه الله او د رسول د الله يدخله داخل بک د باغونو باغونتا چې به یګبا لاندې دونه د عین نه هرنا دا جرو ګردانیو کا زذاب اور کی عذاب اور کی عذاب دار ناق لقد رضی الله عن المؤمنین پدې کې اشاره کې بیعت رضوان تا پنځل لټه او صحابه کرامو نبی علیہ السلام سره یوزې عمره تر روان شو مکیوالو تر په ناقصد ها هغه جواد بن امیہ خذاعی له ګلو هغه له مکی اجازه ددن ملاونه شو بیا حضرت عثمان ورله ګلو چطر دین اجازت والا مو رضو عمری دا پارا نو حضرت عثمان تیو تا عمرو کا نور تا اجازت نشتا حضرت عثمان ویز بلکل عمرو کم زمان پی غمبر ته با اجازت نیتا با عمرو کم او دیل تا کی احسار شو دیکن منافکانو پراپکرن داو کا چه عثمان اے قتل کو نبی ری صلاة سلام دیو کی کر دا ان الان دا صحابی کرام راجم او دا غین بیعت واغتو جدا عثمان بدل با خل او خپل خیال دی خپل لاس ګس لاس کې کې او دا بيد د فار د عثمان نو دا دا وی حال کې کې چې کوم کسان و بیعت و دا دا رض... دا او دا بیعت الرضوان کې شریک شوی و رضوان پا کال دا غیده فار فضایل ذکر کوي او لقد رضي الله یقینا رضا شوري الله د مومنانو نا او د بیعت الرضوان په کال باندې د بیعت دوران کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی فرعون دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم لات نه ولي وو هماري فاروق او صحابه کرام بهات کو بخاری شریف کتاب التفسیر کی راضی پای کی تفصیل لې کپه دې بیعت کې دا عبد الله ابن عمر چې وو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا پلار نه مخ کې بیعت کړو اغه څنګه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دیو اس په ولي کړو انصاری ته یو اسور کړو ویلا چې دوی زمما غا اسراولہ او فلز وی اب د لایب نیمر چې کله هغه خپل ولې غلو مقصد داو کل پا جیحاد دا که چې کله په جهاد د جهاد د لپاره تک ضرورت راشي لکه دلته خو عثمان بن غیر کډه دی نو بس خاص راولې بیا په ورځه نو هغه چي لړو پادغه وح نبی رې اتاتو والسلام د بیت و رضوان سلسله شو روکلې وا عمر فاروق لا خبر نو اخواو چې بیت شو روکلې عبد الله فورن داونی دا لاندې راورسته دو او فورن بیا توکو او به بلار دا اسوار کو او بلار ته وی چې ماخه بیتمو کوخه به بلار راغی بیتو د بلار نه بیت کې مت کېشه و لا قذرذ الله ان المومنینا دا بیتو کو چې مونږ بختل هغه سرونو قربانه وو په تیر تبه نه کو جهاد بکوو او دا صحابه کرام چې کله بیا خندکه نسته شو په غو اهزاب کې په کوم صحابه کرام لګیا نبی رسول سلام ته مغه بکیغه هم وتا ره چیر دستو کی ګنا نحن الذين بايعوا محمد الا الجهاد ما بقينا ابدا لقد ذللوا لكن ان رضا شریعتی الله ان المؤمنین دمومن انا اذ يبايعونك شکلت اسراب یتکولو طافت الشجره لان دورنا فعلما الا لبطذا اګه جهدي پزلو کی دي پانزه له سکينه تعلم رويلي کلا تسليب ديوان دي دی وا صاحبم پتن قریبو بدله ورکا پتن خیبره خیبر فنه الله ندي ورکللا ومغانم کثیرو غنیمتونا ډيره يا حزونها تخلي دوي غيلرا د خیبر غنائم او مکی باغات او نقديته الله عزيزا حكيما او دی الله زور اور حکمتونو والا ذات وعدکم الله توسر وعد کریا الله د غدی متونو ډیرو چې تاسو باغله اغيلره نو الله دل زردر کدا وکف ایدیان ناسینکم بنکل الله سن خل کو تاسو نا اغه قبایل د اسد او د غدفان اي ماجینی باندې حمله وکول ایبن یوروب رالو واپسو ولتكونا آیه للؤمنین او دې د پاره دي شنه د پاره د مؤمنانو او مضبوط کی تاسو لپاره پلار نه غا او او نور غ نمتونه دی چې تاسو په وس نه قد اهات الله بها یقینا الله را ګرکیا غلره په خپل علم کې او دې الله 파ربانه قدرت والا ولو قاتلکم اللذین کفروا که جنگو کی تاسو را کافرانو کافر خبر دور کی کافری نو مومن دور کی مومن شي کنا الله وی کذا تو رضا کا پیران جنگ کيو صدیقہ دی بشا کی دی بس تخا کافر مسلمان تمه ته نشی رات لے ولو قاتلکم الذینہ که چری جنگو کی تاثر کافرانہ ولو ول اولاد بارا دیلای شاگا نے بیا بندومی دو سو نسو کمدادی سنت الله دا پسند طریقې دا الله هغه تیرشي په موکو کې وبنمومي طریقې دا الله بد نیدله وهو الذي كف عنكم دا ذکر د انعام دا الله په مؤمنانو اتیا کسانو د کافرانو جبل تنعیم دا غیره تروب له سار منځ په وخت را کوشو او دا کس دیو کوج پیغمبر باندې په ایلم لبوک دیو مانځکی نو بس باصحاب کرام پوجو غیرهونی ول وچین نبی علیہ السلام ته راوت نبی سره پریرې مړه نا خو دون نارانه کوم ته ما هغه موږ یې خپل پټامل کې پریرې دی الله پاک اګه یې امه ذکر کوي تاسو باندې عمله کولا او الله پاک تاسو بچی به بتنې مکه تا د بتنې مکه نه مراد یا هو دیبیرا ځکه دا هودیبی سی حساب مکه کې داخلا دا یا باندې مراد رسوله هودیبیرا چې الله تاسو په مکه کې د جنگ کولو نه بچی اگر کې تاسو لري غلبو قدرت درکړې وو وهو الذي الاذاغذا تا چې ون یک لاسونو د حدیث تاسو نه او لاسونو تاسو د اغینا په منځمکه کې فداغنه ان از پرکم علیہم چې الله په صبر کړه او دی الله پاسه تاسو کوي دونکو ذات هم الذين دعا کسان دی چې کوفر کړه دي وسد او منا تاسو د مسجد حرام نه والحد يمع كوفه او حد لرا چې باندې کړی شي دي چې درته دوه ډېر حلالي تا ولولا رجال كنبي دا ذکر د مانيا د جهاد ذکر کوي چې ګوره سبب د قتال موجود دي دی. تاسو دیکو پر کړه دې د مجري حرام نه بنکړي نبي علي ولولا رجال مانيا دا دي زواب کسان درکстаў ولولا رجال مؤمنونا کنه وی سړی مؤمنان او زنانه لم تعلموهم تاسو له پته نشته کا لم تاسو له پته نشتا کی ایمان دې هو تاسو له نه کی د ایمان والے دي پدې کو پاره کې دن ادا خل اشتا چې تاسو له دایده صفه ایمان پته نشتا انت ته و چې په مال بکه تاسو غیلرا نو په تو سیبکم او رتیګی تاسو له د د وزن نقصان نقصان سی بدنا ل ګوره مومنان خپل مومنان وجللو بغیر علم بغیر غیر دا لم نه نګوره نبییر اسلام صحاببو ټولو تهوي د دی ک د دیتهمی شي پ غمبرو ا صاحاب په غیب پویدنا چې چاڅخ د هغی پته نیستشته تاسو به اوجنې تا سره به نقصان میلو شي او نقصان بسی مومنان نو به کوپار بدناې لګیا لو تیل الله او پیر رحمتی د راپاره چې داخلکیا الله پهپل رحمت کې۔ اګه چاله را چوغوال یلا لو تذيلو کچرته دي جدا شو مونږ به عذاب ورګو کافيران ته د دينا عذاب درناکه از جاءل الذين كفروا في قلوبهم الحميهه حميه الجاهليه کله چې واچولا کافيران او په قلوبونو کې غیرت او غیرت جاهليته کفار کې جاهليت اګه غیرتو چې د عمرینا او د مجد حرام نه صحابه کرام او نبی رسلام منہ کاو نو دا خالص جاهلیت او دام خالص جاهلیت چې د رسول په حق کې نبی رسلام لیکلو من محمد الرسول الله دی دا رسول الله ټکټ کې پای کې الرحمن رحیم ټکټ کې دا غیرت د جاهلیت غیرت سره په حق باندې جایز ده په باطل ب غیرت نه کې د غیرت وې نم پختو دا پختو په دین باندې کله کو درې دی له پختو ا د پختو د دین دیم نوم پختور ا پختور ای ته نه چې بس نو پختو کوم په جاهلیت کلا کولا نه دکر جاهلیت پختو ناجایزه رويال فان الذل اللہ سکینته نور اولیګل الله تسلی پر رسوله قال المؤمنین و المؤمنانو اکلک کا په دیوانه کلمره توحیدا وکانو احق بها او دی دای حقدار او دغی لایقا او دی الله پارس باندې په لقد صدق الله رسوله الرؤيا رو يقينا انه صدق الله ورتذكر له الله رسوله رسول الله را خوب داغه په حق سره الله پاک چی پیغمبر علیہ السلام کم خوب لیدره وا هغه تاریخیا کو لا تدخل النبی الاسلام خوب لیدو چې تاسو به مجد الحرام ته داخلي کې عمره وکوي او ده په خوب کیولې دا په دغه خنوجه ته بستکل داخلي کې او کبیا الله پاک را دا خوب رښتونی کو لا تدخلون المل مسجد الحرامه چې تاسو به خامخا داخلي کې مسجد حرام ان شاء الله کو غالي الله امنين امن والبايه محلقين رؤسكم ومقصرين خر اون کې به دخل سر نو لاند اون کې لا تخابونا نبيريه د دشمننا دمه الله ته پ دا د اغ سو تاسوله پتنشته پهله مندونې ظ کا پتن قریبه د کله د دی نه مخې پ خلز دی هو الله دغذاته رسه رسله بلده هو الله دغذاته رسه چې را ویلګ پهل غمبر له بلهده پهدایت سره دی حد او په ه سره سره پیغمبر الله سره ورولګه لیو ذہرہو د پاره چې غالب کی دي آل الدین کلهې د دین لپاره تمامو دینونو باندي پیغمبر علی سلام په دا دین په تمامو دینونو غالب کیا وکفا بالله شهیدا او کافید ال الله گواہ گواہ پتا پریسانت باندي اگر ج ګرم منافقانو سوی مشرکانو دا رسول الله ته کټه اغید الله در رسول شہادت نکولو دی آیات ته خیال کروے سورت توبہ آیت نمبر تین تیسو گو سورت توبہ آیت نمبر تین تیسو دا منافکانو نخبکن را رو خواہ نمبر تین تیسو بل آیات راڑو آیت الگ سخت دی دا منافکانو علا مستون ریز یاد سخت دی هو اللذی ارسلا رسولو بلہ دا دی الح ک یو چیره الله دیې کولی ولاو کاری حال مشر تونونه یو شاندی نهدي سری پته می بله ده دلته ولاو کار حال مشرون دلتهام مشرکانو سره خبره ده دلته ک ا مشرقاو چې غیوی دا د سور اللهې کټ کې نو الله ووقفا باللهشه ده کافی د الله چا پر سانات باندې کوه اگر چې دی خو ثات باندې کوی نه کوی ووقفا بالله شه او کافی دی الله غوا تا پرتالتا محمد الرسول الله الله په قران کې لیکل محمد الرسول الله سبحان الله څنګه به خبرم مشرکان ته رسول الله کټکاو الله د قرآن په اورا کې لیکل محمد الرسول الله و سره د هغه ملګرو تذکره مو کا والذین ما هو هغه سره ملګری محمد الرسول الله په دې آیتونو کې الفاد د نبی رسول الله د محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و رسول الله رسول د الله دی والذین ما او ا کسان چې د سردی اه اشدعو علل ډیر سخت دی په مقابله د کفارو کې خه رحماء بینهم رحم کوم کې په خپل میں اس کې دا خبره په کوم کتاب کې ذکر ده په قران کې قبل کتاب کې الله سوی صحابه کرام په خپل میں کیسه دي رحم کوو ان کې دي نو کبهه خلق وي چې پلان کې صحابي پلان کې تبادر وي پلان کې سره غصب کولو او حسد کې دا غلا کوي کنه وي رحماو بينهم محمد الرسول الله والذین معه اشدوا علی الکفار صحابه کرام دا کفارو مقابل کې ډیر دی سختا حضرت ہوزے پر رضی اللہ تعالی عنہ سے کافرانو سرا داسی نوڑے ته پریود غیارو چتاکا مې ګیولې پسندل داسی دکورکا کافرانو برا پوره خان غټ غټ بچا هاندي چریو د مجلس د آدابونو خبر نې انوڑے بیارو چتاکا هغه سوې ا اترو کو سنت نبیے لا اولاہ الہ مکا تدی کو کپان په خپل پیغمبر صورت پر روان داسی د کو پار مقابله کې سختو عبد الله ابن حذاپه تخمیر رضی اللہ یو صحابی دی دیرغلی روم تا آ, حضرت عمر را لګلو البته ایتایانو غریطار کو چې کله د عیسایانو مشرانو مشار... ته پیښو اغیو ته ای تنصر ایزایاش دا وتو بیس وړاند په هغه کې یو تغیر دی اغیو ته وی ته تنصر ایزایاش ته څه خبره د استرګو در په عمر مقدار کې د پیغمبر دین پرو پر تیار نه pha بیا بیا دیو ته دغه خبره کوي د استرګو در په مقدار عمره د تیار نیم اېدا غوړي کله خلاص دی ښا په مکه والکه غوري اخردا دا ستنې پورې او او خطا نه خطا خوشي پیوېشتو وې تناس ته دایشه او دوه عرب برابر سترګې مقدار عمره نیم تیار بیا چکار ورکو دغه ظالمانو مسلمانانو ډیرشه را کړو او دیګونه هودلی وو او پای کې بوبو یا شهیدی بلاخ شاک بور پرسه باندي وو او پای کې مسلمان راتینګ او دون به یې شې د لوی چې راغې سره بالکل غوخه به د تر متر متر میوړه ته شو دو کې بازه د عمل سره کو دوي د سترګې مقدار 2 کله په مقابلې الا ریم میناتین تهانات نه راولې ها مون ډیر زیاد کمزوري یو اخردا بیا تا چې سختی سختي یو نه دره دی روان کو دیګونو طرف ته چو روانه کو د استوګو نووخه روانه شوه حضرت عبد الله ابن حذافه صحمي رضی الله عنه چې د نووخه لسترګو روانه شوه عملګیراله باشار جیا هو جاړي یی تاسو راځو جوړو یاړو خو وره کوي سایشه کوئی نی سایکی کی متا کیو جړل کوئی ما پدې او جړل تاسو د ګرم کړې دې ما بره ډنګې ما بروله بزبه ختم شوا نو دا خود الله را دینه پاره قرباني شوا زوېما چې د ما پدې بدن څونه ويختلی په ما کې دوه ساګا وي اژ یو پیر را دین بیا مو وشتم بیا مو وشتم اشدوا علل کفار داو صحابه کرام ام حبيبه را پیغمبر بیبی دا ابو سفیان لورد دا تولای چوری دل ابو سفیان دا لورتی تولای را وندا کا ورځ پل پلار خو کافر دی نو صحابه د کپر مقابله کې دونه تخ دی اغه د داوري را پیغمبر سره خاص تو نه خاص نه را ہوتا کی چونکی او شیر یاره پاکان د پاران اشدوا علل محمد الرسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول واللزینا ماغو آکسان چی دسر دی اشد دا ډیر زیاد سخت متشدد دیوکو پر مقابل کې په دین بانے با تک لگ باتی کہے خلا کوئی کرنے اردان نیم علیان را دیر زیاد تشدد کئیو بیا دا د رشید احمد صلی اللہ علیہ وسلم پتاوش آیا شوا و دیبا دیبا دیتیانوی مفتی رشید صلی اللہ علیہ تشدد نه دا بیدتیانو با بیداتو رد اکڑی دی محمد رسول الله کتا دا بیداتو دا رسمونو دا رواجونو دا خوراپاتو دا وخماتو رد کئی اردار دیر سختی کئی چانتا پوچھ گی اردار سنگا دیر خدیخو لک تشدد کئی نو اے پوچھ تاکم دال میں کچھ کالا کالا ہے محمد رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول والذین ماہو اشداؤ علا کفارا اَكَسَانَا کَی پَیغَمبر سَرَا وَ ډیر سختو مقابله کفر کې رحما او بینهم فل مې اس کډیر رحم کوم کې ایوب النډیر زیاد دارودین زایدن کې ترا اون تبوینی دیلانا رکعن رکو کوم کی سجدان سیدکون کې فضل من الله و رضوانا چی دیبال تیغ غغرزامن بیا قاذلانو غروه ای له تر په د الله نو ورځامن بیا سیما هم پی وجوه هم مین سر سجود سجدو هغه نغه بردی په مخونو باندې ښا ذکر انسان د مخ چری را یو کولو کتاب دی باید وک انسان انسان ته وګوري دا غه پریس ریډینګ نه نه پته ورغه سره سونو ګوټو ګوټو دا ته چهره مستقلیو کتابي چې ته ته وګوري دا په لګی دا پر اسد مومن دی سیما تی ما ام نخید دی فی اوجو ام پا دا دی که دا وجی دا سجدونا با دی مخونو کے با اگر نور اللہ پاک کی دی زکا حادیثو کے را دی انہ لی حسنت نورا تا دینکے کول دا پاریو نوری پزلکی پا مخیو زیائی او پریدکی پا آخری دی دا نکے کولو سارا ذالکا مزلہ ام پی تاوراتیں ہیں داردی حال د دې پتاورات کې ومثلهم فیل انجیل او حال د دې دارنګې په انجیل کې ومثلهم فیل انجیل ومثلهم او, او حال د دې په انجیل کې کزرعن پشان د دی دی اصحابو مثال ذکر کوي کزرعن پشان د کروندې لري اخرج شط او چروباتی تخپل ابتدا کې تیغ روباسی روباتی فازرهو اتہ مثال ذکر کئ چاول کدا دا یو فصل او د کرلو نو چې پسلو نو لمبيه تیغ راويستو فادر او کلکیغا فتاغل زانو غدشي فتو علی سوکی بیا برابر د برابر دريږي پخ پله پندېخ پلي باندې اذر او تیغی راذر او اخرج شت ابو هغه تیغی راذرونکو ابو بکر اسلام کې داخل شو اخرج شت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان حضرت علی اپکلا رکلار اسلام تر اخر یہ دو او بعد سے ذکر کئ بیا حجه الوداع نو ډیع صحابه کراموخه وی پتل کرلی شیو ابتدا کې لګلګو لگ اخر کې بیا ډیر زیات شو یا بعد ذکر کې د مؤمن مثال پشان د تیغ دی چې کړه تر دین کار کې مسئله توحید بیان ہے قران بیان د مثال پشان د تیغ دی دا چې دانو کی تیغ روخي دي دا تی کی نو چې څنګه تا فصل او کو نو چې اغیداته هونه رويسته د اړې د اړې لمبي دښمنسي دای دا پيش کې د اړې لمبي دښمنسي پيش کې چې کله تا لګ لګ فصل کارو شروعو کو یو که څه کی دز در د کار د رانو قرآن نو واغستو لکانو مشرانو دا پيش کې به د مخالفت شروع کی خا پیشې به او په روان شي بیا داجن دا غومبیغ لومبی سریپ دی دا پیششکې به شوورشي داډیر پو او داډیر نرم دا ډ دیس بنی ده چا جواب بنیشي کوولی او رد بنیشي کوولی اودی م صرف دا کو یا د در ته م خلک بندې په مختلف پهطرکوو سره کله چې ت لری دی ک بیای بدکیل کتابی کلی بد وکیل کتابی کتاب کلی در ته د دلته مد لیکه ته ن بد وکیل په زلا شالته چې تپوزو ک جواب وکه. نو دا پیشکی با دا چل شروع کی چه کلا دا تیغ لگلوی شی نو بید دویم دشمن سی کو کو کو کو اه. اه. دا تیغ لگون تلوی شی دویم دشمن اغا چر گئیو دا چر یو کلب شي نو اغا تیغ ورطوی خوا نو دویم دشمن اغا ناکار پیر دی ناکار پیر با دا اغا, اغا دا بانگی خون تاولا کلب کئیو او دک که خلکو ته با ذهن خرابه یا پراد با خرابه بیا د هغه په تلګون ته لګرا غړ شي نبي ا دریم دشمن سره بકરી بیزا دک بزا دک ناکاره ملایخه دک ناکاره ملابه ریږي کردار ادا کوي دی جې لګون ته لړو سيز دک او مسایل دک څه تفسیری دکو څه لګلګ دلایل دک سره به په هغه باټلېز دکو چل د بیان دکو لا ولا ولا سنوي خو په دې چې مورخو شتنه مونږ به یا شالي نذول غو کې څه قطاری بوت غو را شوګه سنا دک نو چله کسان از د دا کی داسي اولاد زم درمه تورتی ن بیا اور پدې شروع شیدت ک بکری ودک به زاغل دین خرابو دا hayat ul انبیاء منکردی دا علماء منکر دی, دی بن منی دا, دا چندی ما ته اوس په بیځا بيته را جوړا کلي چله دک خپل مضبوط شیل خ پبرل شي ن بیا سي د دشمن غوي شي غوي غوي وتره راخ کر مر را مې او چله ک تعالی ملګری لک کامیاب شي درځ دکو دلائل دک بیان دک نو دکړه وایي په خېب کې به کید سره بخکر وایي دا وایي هغه که تاسو رسدلی لیدې تاسو رسدلی لیدې ته خلکونه د دوی دورې تاسو سره دکړه چې بیا را بوتلګ نوره مو چات شي ورته حفاظت کې دوخه روانو د تیرنا لپیش کېنا مخته محفوظ کو د بزنا د چرګېنا مخته محفوظ کو د بزنا مخته محفوظ کو د غویمولانه مخته محفوظ کو د واینه مخته محفوظ کو لکه مخ اوس چې بره پسل اوره سي وایی که کرړا مې څه نشي کولې لګياري سم نشي کولې او شي دشمن سوک دی اوخه هغه ور پاتې کې نه و تو کو نه و یو په دشمن چه دے کنا اغا دی کنه هغه ناکار اګتدار ولدي ناکاره کیتې ته په رب کې چې حرام مخوره دا حرام نه ځنو ساتي په دې اقتدارونو کې دې دینه مکوې ډم ته مکوې ګډاګانی مکوې څه دې بتا په دې درمل کوي یې نه زمان پکلا رکھے نو ستا درد خلاف بکې او چې پدې کې مته الله استقامت درغو بوټي مضبوط جوړه بیا په اوغم سره سري وایې د انتقانغي خوري بیزاریم پکې پانه خوري چرګان هم ته خوراک کای او پښکیریم پکې سر کایو ایس پرخ بند راضی تو قران او سنت ک لک ذکا او توحید او سنت ک لک مثل ذکا تا چې 47 4 اخره کړه مو هغه راضی او تانه به کې قران ذکایو ابيثال پوشه دا حضرت شیخ دې طریقې سره مثال وضاحت وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجِيلَ او مثال ددي په پا انجیل کم دیں که ان پشانده کروان دیں اگر جشت آ چې رو باسی تیغ پلا فآازرهو کلکی آغا فستغل زان غرشی فستوا علا سوکی ہی برابر دریگی پا پندیغ پلا یعجب الزررہ خوشا لکی زمیدارو لرام لیغیزا به ملک چ غوسشی په سبب د دې سره کافرانا د دې صحابه کرامو تر کې باندې کافران دي سره غوسشی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د دې استدلال کړي چې کمهار د صحابو سره بوغسکین او کافر دی ښا یغید بهم الکفار ووعد الله الذين امنوا وو د کړي الله آکسان سره چې مان روللي واعمل الصالحاتی عمل کړي بطریقه د نبی علیہ السلام من نوم مخبرره جرن عویما هر یو صاحاببي سره من هم د د حیو صاحبي سره الله دکی ده د بقې وه جرن او د اجر ل په الفتح پتهکې بشارارتې ذکر کو او شان د صحابو د نبی رصلسلام صورتې حجوات مدننی صورت دی۔ په نزول کې یو سلشپګم نمبر د نازل شوي رستو د صورتې مجاادلی نه په ترتیب د صورتو کې یو کم پ نمبر د رستو د صورتې پای نه او مناسبت د مخکې صورت سره او مخکې صورت کې صداقت الرسول ذکر شو پدې صورت کې د نبی رې سلام د احترام د فارا اصول ذکر کړي یا مخ کې سورته کې بشارت ورکړه نو پدې سورته کې اوس د تنظیم آداب بیان نه په مخ کې سورته کې بشارت په فتح سره او بیان د تنظیم اوشا سورت الحجرات کې تنظیم دفاره آداب بیانې یا سورت محمد کې رجیات په مضمون باندې او توحید دعوت افریقا فعلم انه لا اله الا الله سورت الفتح کې ذکر وکړو او تصبیو بکرتاو اسویلا او حجرات کې ذکر کړي ان الله یعلم غیب السماوات والارض حاصل د سوره حجرات اصلاح د معاشره او او آداب بیانای په سوره حجرات کې ذکر د او آداب او د اصول او دا, دا آداب او دا اصول دا آداب او دا اصول د یا ایها الذین آمنو دا غی ذکر کیا او ال ادب یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اے مومنانو تاسو د الله او رسول لمور باندې کېږئ چې الله او رسول یو خبره یو طریقه را نه پې کې تاسو خپلې طریقې خپل کارونه موردن نه کوي دوې مقیدا ورپسې آیات کی ذکر کوي دویم آداب یا الذي نه آمنو لا طر په او دا پیغمبر دا د دا د آاز د پاس خپل اوواز مپورته کوئ دریم ځکر کوي آیت نمبر چ کې یا الذينه آمنو اینجا ا کوم پاسې کوم به نباین په طب نودارګې بل ادب زکر کوي و تو فطانې منل المؤمنی نق ت تلو کر دو dois... مسلمانانو د لو خپل میں کې اختلافات رالو تاسو راغي کې مېس کې صلحا کرے بل ذکر کوي انجا کوم فاتق بنب ان پتبینوا په دې بار کز باندي ادبار مکوئ بل ادب ذکر کوي لا يسخر قوم من قوم تاسو یو بل سپک مګا نه ته یو بل غیبت مکوئ ادا آداب او دا, دا اصول ذکر کوي یو ادب د قران او سنت مقابله کې لارای مه پیش کړي وکړه تمام امور پائے کې قران او سنت مه تک دې دویم ځان د صاحب شریعت د توهین نوچ بچ کې بل د پاسک د خبر نه بچ کې او د دعو کسانو مېز کې صلحا کړي د اهل ایمان تزلیل او نه کې د فخر او تعصب نه ځان يا ايها الذين امنوا اممنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله روان دي علي مقوي مكه د الله او رسولنا څه مطلب يا ايها الذين امنوا لا تقدموا اراءكم لا تقدموا لا تقدموا افعالكم قبل رائے خپل رائے نه غانی خپل کارونه دا لاو رسول الله نه مخک نه کې حاصل دا لا تقولو خلاف الكتاب والسنه ابن کثیر او روح المانی وضاحت کوي دا لا تقولو خلاف الكتاب والسنه دا قران او سنت خلاف نه کې ازنه یو کار پیغمبر او صحابو نه وکړي ته نه د احکار دی کنه یار دا که قضا عمر کومه مر خیر دی الله ادا سه مکا وا په ایت تي ما ایذرت او سنت پسې یا جنازي پسې دواګانه کې دا احکار دی دا پیغمبر نه وکړي دا ځان تهلیل او تحریم م کوي بی دلیل خبره م کوي وتقل لا او رګه ذلانا ان الله سميع عليم الله يريد ان يضيعات يا ايها الذين امنوا اؤمنانو جونګ په صورت کې آداب او معاشرتی قوانین دا بياني ګرته اتحاد او د نظم لپاره دویم ادب يا ايها الذين امنوا اؤمنانو لا ترفعوا اصواتكم تاتمورتکوا اغفلوا ازنا دا فاتا دا واس تنبيلي سلام نا لپیغمبر توہین و لکه چې نبی عليه صلوات و سلام کور کې وروته بار اچي یا يا محمد اخرج بنا ولا تجهروا له بالقول پزور و و نا مکوي اغلرا بشاند و و نا تاسو پزور با دي باذ او تا چتا سو سمپل من کیو بل ته چغه وخه يا فلان يا فلانا پی عمبر کو یا محمد سے مت پکارو انتا بتا آمالکم اچنچ برباد چیز تاسواملونا وانتم لا تشعورونا تاسو بپوئی گینا ان اللذین یعوذونا اسواتا ام آکسانو چه کتکیق پل آوازونا آکسانو چه کتکیق پل آوازونا اندہ رسول اللہ پخواد نبی علی سلام کے دا کسان دی ازمائلی اللہ زنا ددي دی دا پارا دا تقوی دی لبخنا او اجرلوئیو دی زنا اللہ پاک تقوی دا پارا سفا کری عرب ذکر کئی امتحان و زحب والفرزہ او دا فرزہ و امتحان سی دا غی سفا کری اللہ را تحابو زنا تقوی دا پارا خالیس کری دی لَو مَغْبِرَتُ وَعْجُرُنَ عَزُوِينَ دی لبخنا او اجرلوئیوو ان الذين ينادونك يقيناع اساس جوازونکي تا تا ګور ژوندې پیغمبر دی موجود پیغمبر دی او په خپل کمر کې دن نبی او د بار نوت چې आवाज کو یا محمد الله پدې کې کښ نښتا چې کله پیغمبر رسول الله وفات شو دفن شو خف شو خو په واده لښوي او په یاره الکمنه را پاکستان نواز کې یا محمد پدې کې بسونه اقلی پتے کے باراکل کہتی اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ بعد خلقی پجمعات کی غٹغت لگلی لیا رسول اللہ یا محمدہ اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا کَسَان يُنَادُونَكَ چَوَازُنَكَي تَاتَ مِن وَرَعِ الْحُجُرَاتِ رُطُودَ دِوَالُنُنَا تفسیر شیربینی وئی اکثر پا مانا دا کل دے تا تولا اکل لاری جتاتا وازُنَكَيا ولو انهم صبروا د کیو ترته د استاد ادم ذکر شو ها دیو مت تطوس کولو زکه به आवाज کولو ولې کته आवाज ته ته هغه جهان روزي صبر وکا طالبادار روزي دا دا, دا بتاره ډیر غوړیه ولو انهم صبروا عبد الله ابن عباس رضی الله عنہ چې ولې پته به لایره چې چا سره د نبی رسوله حدیث ته ابال ته کلاړو نو ور به او تنړه ازنا دی پس خپل کار کې مصروفه یو او زه راغلم دنه حدیث د کوم د پیغمبر نو کبیټې مبا کټې مبا د ګسینه اخواخ سید تبه سا دروازه ول تبه ډړو والا کور والا بره و ته مستبط سلام بیا ته وکړه هرک راغلی کړه راغلم د ماخو شو یو حدیث د پا راغلم ابد ملامت شو هلاک تبه وی ته پیغمبر د طرز وی وینماده به د پیګان له ها پای کې دون یو یو حدیث باره کې دونهقده قدر والله هم صبرو کدي سبببر کلی وه چېحتار تر دی چې ترې ی ته لکه اه خیرله دابلې د پاره غړوه ځکه ادب د مشرانو سبب د غوروالی دی او سبب د مخپرت دی سبب د برکت دی د مشرانو ادبه چې کله د مشرانو ادبي الله پ خلکو ته خیر ورک یا وال هم صبررو کدي صبر کړ حتی تروجه ایلم تر دی چېتهوتې ديته دا بې د پاره غواوه والله غپور رارحمه الله به اونکې رام کوونکې زات دی یا یولهنه آمنو امو میداننو انجا او کوم پ کوم به نابین به طبنو انانو کرالو تاسوته تا غنا کبيه کوي چوغلي کوي یو خبر د لپاسې تر ورو بار کس دی په تبيين او تحقيق کوي دا نه نا کته لا چاوي علي کو سپينه غوګيولو توس دی په سر باندې غوډو ګور نه نه لکه تحقيق او بعد خلک دا دي زموږه ګډې سادهغان خلک مخ کې زمونږه اا یو مجر کسو خبر کسو هغه ته یو څه کسان یرهی دا ستا که سره وتی مولا دی هوشه علم نشتا و دام نشتا و تاسو مخه خبره کتاب زم حالان کې چرداز حالاتوم راغی ادا نر به جمعې پر اغه خطو کنه جمعې ته مټه روان غړې خو نه پیره اماری او اخر اشاره کئ دا اس نیمون <سناس> یاد نوتې اړین منیو الکه چای چاړه نشتا مونږ بار بار یو علماو تقله تپلیور نه والے جامع قدرې کوي احترامې کوي تنخاوې مقرر کړي مونږ نوای غریب دانا کا وقت کم چاوتے تانا آن وقت وقت دا نه کتل جو زه درخپل غوښه یې کوم چاو ته تا نه هغه که تښتولې هلاک نو غوښه باندې خلاص دغه معلوماتو کا تاره خبر دا څه کلی کنه دا کلی Tale یو pasik tan khabar da se darajum to bala shirazi sta barake tan kidave plan kidave plan kidave we mooi balas pi ghabi nordem pa ke ghabi de tarah de tarah de khukumi gi na wa darange yo pasik khabar ro tahqiq ka که تعالی ته خبر ورو کنه چې تا بارے کې داوي وي خداوي او تاسو په ماته جمعاره روان دي او درته کې ناته مړيو دراون غړلي په موږ مريانو کې دا مصیبت ډېر دي اخي که موږ پلار کې چایلې سوي پلانګي او تا کې دا ته وي موږ نه غوډ ورټ کټ په جمعہ کې یا په تقری کې خپل بلاست نه وباسو دا هر خلکو خیر خواي خبر نه کې دا ته خپل داړه بلاست پکو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ان جا کوم پاتکون کراه تاسو له یو پاسه کو وین خبر سره نو تحقیق کرے انت سیو قامن اس نه چورسوي یو کوم له تکلیفه پنا پوتیا سره پوتس بیو ن تاسو بشیا الا ما فالتم نادمين پاتج تاسو کوي پیمانا مکه قانون سره متعلق د نبيره سلام مخالفت مکا ها پس پتا باندې پتا به دا نبی رسلامه اطاعت لازم دي پنه بي غستا اطاعت لازم نه ره واعلمو پوئ شي ان فيكم رسول الله پتا چي دا الله رسول موجود دي دا چونګه هغه وخت کې نازل شيو صحابه کرام تعالا وي او دي نور خلقته پتا چي دا الله رسول موجود دي دا نه دي کې نو سم پمګه دا الله رسول موجود دي او دا رسول پذې مونږ د سنت طریقې رسول موجود دي واعلمو ان رسول الله او چې ردينا کم کم کمه یاران ته په حاضر ناظر استدلال غی چې پیغمبر ارزه حاضر ناظر دی لکه لای النبی کوم رسول الله او ته موږ کې راغټین کې به موجوده بیا پیغمبر کې ہوتے و ته مسریته ل مکی کېږي واعلموا ان فیکم رسول الله په هڅه پتا تو کې رسول الله شتا کچاري پیغمبر تابیش استاسو پر ډیرو کارونو کې لعنتم تاسو دا تاسو کی لے بے اتباع دا بلکہ پتاسو د بتاسو په تکلیف کیوچوله یې بخا پیغمبر باندې تاسو اتتباه نه دا بلکې پتاه زبانه پیغمبر اتتباه دا ولكن الله حبب اليكوم الايمان لیکن الله محبوب ګرځوله تاسو له ایمانا شان صحابه الله صحابو ایمان محبوب ګرځوله او زينهو في قلوبكم په دې آیهه کریمه کې الله د صحابو آن نهایت بلند منعقب ذکر کئیو چې دا ایمان و تا پاک محبوب کرده ده د ایمان پا وجد آغی زنو منور دی پا زنو کی دا غی د عیسیان دا د دا گناہو نا فرت اللہ خودلے چی پدی آیات مونگا پوشو نو بیابا مونگ صحابی کرا مطابق ګناونه گناہو نا منصوب کوا وَلَكِنَّ اللَّهَا حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَا لیکن اللہ محبوب گرد اولی تاصل ایمان و زیانه او دولی کلی دیز تاصل پسنو که و کر او بد اخکار کلی الیکم تاصل تاک الکفر کفر والپسوک او گناہ اونا و لا اسیان اونا فرمانیم اولائکا همو راشدون و دا کسان پا حکالا روان دا ہدایت یابت جمع صحابہ کرام راشدون فضلا من الله د وجه د فضل د طرف د الله نه اونیا مت او الله په دې حکمتونو ولزات و ان طائفتانې ک چرته د وډلی نه جنگیو کا د قران دې خطلی په کې وغه چې د دوه کسان دې دوه خانندانو نه دی مېز کې کلیشې زوړ اختلافات را ل ته یوته مړپره د اوسړیا ډ مقامو تاتیپ ته ستا بوت به راي دا به کې بلته او کهته یو تم یار ګوره غستا کو د تو خو مشر تا خپل مشرالله ح کړړی په دګې روباې ته اللهه ن راشي یا بلته و چې ګوره ته ک و تا بهغه د مشرالله ح کړی او پهله ډیر زیات خوشالیږ په اصلی هو بیا نه هم بلکې د نوواافو نه دنا پلیرو جونہ د عمرونو غرب ابذلو عمل جری د خلکو مینس کې صلح کول دي وګورې بغیر غیوا بغیر لالچا وان تو عیفتانی کې چرته د ودلې د مؤمنانو نا یقتتلوا جنگیو کا پاسلیو بہناوما نو صلحو کې د دې مینس کې فین بغت اهدہما کزیاتی کړی یوی د دین په بلا و تاسو جنگ کې آغړل سرا طبغي جزياتي کوي تر دي چې د وګر دي پیسې له الله تا فاینفاعت کرو ګرځي پیسې له الله تا نورو او کې د دې مس کې فاینصافو وافتو وافتو انصافو کوي یقینا الله محبت کې انصاف کو انګو سرا ان عمل مؤمنون اخوهت مؤمنان خورن ورو دي فاصلیه بین اخوایکم پتا کو اصلاح کوي رديرو نو تاسو رو اخوت د دین دا کلک دي د اخوت د نسب نه خطیب شیربيني دې کرکيا د دا دین دار رو ور ولي د دا مسلمانانو دارور ولي دغه دا نسب ضرور ولي نک لگ دي زکا اخوت د نسب اخوت د صدقه کی په مخالفته ديني سره تاسو روړ دې استاپلار رو دي دغه نسب وایلي او کاږي ته دین نه ته لريږي استای تر نفرت اثرات لشي او د رولی ورو ولي ډېر متبوتانه وتقلا او يري گيذا الله نا دغه پاره اج پتا ترهمشي يا اي الذين امنو اي مؤمنانو بل ادب ذکر کيو اي مؤمنانو لا يسخروا قوم من قوم اغه پک دینګانی لا يسخروا مذخري دین کيو چې کله قوم مقابل د نساو ک راشي مرات ناری نهي ښا لکهاته قوم نارینه زرانه تورته وي هو جکلو سره مقابله کې نسازي کړشي لکه دې صورت کې ورپسې نسار راغلي نو او مراد موږ نارینه یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لا يسخر قوم من قومنا مسخري دي نه کوي نارینه په نورو نارینه و پورې چا پورې مسخري مکوا چې وګوره مړه دي پلان کیته بعد خلګي کنه پلار سوق ور تیږي د تو وګوره پر پسترغو کیشاره الله فرمای ویل للکله ومذتیل ومذا حلاکت دی اخلق د پاره چ لا ان کئ توان گئی پچ موذ گئی پسترغو پزیشاره کئ یا یا ای الذینا امنو ای مومنانو مت خریدی نکئ اغنارینا پنورناینا او پوری زګرا مثری کول دا کار د کاپرانو دی